49. Ez időtájt közvetlenül az esküvő előtt, vagy talán közvetlenül utána, Willivel együtt elmentünk a brit különleges hajózási szolgálathoz kiképzésre. Ez nem egy hivatalos kiképzés volt, csak egy kis fiúsi játék, ahogy mi neveztük. Többnyire csak vicc volt, bár ez egy régi és ünnepélyes hagyományokból nőtte ki magát. A családunk mindig is szoros kapcsolatot ápolt a brit hadsereggel. Ez néha hivatalos látogatást jelentett, néha egy alkalmi ebédet. Néha egy-egy magánbeszélgetést jelentett a háborúból hazatért férfiakkal és nőkkel. De néha azt is jelentette, hogy részt vettünk szigorú gyakorlatokon. Semmi sem mutatja jobban a katonaság iránti tiszteletet, mint az, hogy azt csináljuk vagy megpróbáljuk csinálni, amit ők csinálnak. Az ilyen gyakorlatokat mindig titokban tartották a sajtó előtt. A katonaság így szerette, és Isten tudja, hogy a királyi család így is gondolta. Mami volt az, aki elvitt bennünket Willyvel az első katonai gyakorlatunkra, egy házba, Herefordshire-be. Mindhármunkat egy szobába zártak, és megmondták, hogy ne mozduljunk. Aztán a szoba elsötétült. Egy osztag berúgta az ajtót, villámcsapásokat dobáltak, a frászt hozták ránk, ami a céljuk volt. Meg akartak tanítani minket, hogyan reagáljunk, ha valaha veszélybe kerülne az életünk. Ha valaha is. Ez megnevettetett minket. Láttad a leveleinket? De ez a nap vilivel más volt. Sokkal fizikálisabb volt, sokkal jobban részt vettünk benne, kevésbé a tanításról, inkább az adrenalinról szólt. Versenyeztünk púl kikötőjén keresztül motorcsónakokon, megtámadtunk egy fregattot, felmásztunk a kötéllétrákon, miközben paintball lövedékekkel töltött 9 mm-es MP5-ösökkel lövöldöztünk. Az egyik gyakorlat során egy fémlépcsőn csúsztunk le a fregattrakterébe. Valaki lekapcsolta a lámpákat, gondolom, hogy érdekesebbé tegye a helyzetet. A korom sötétben négy lépésre a talajtól lezuhantam, a bal térdemre estem, amelyet azonnal felnyársalt egy padlóból kiálló rögzített csavar. Vakító fájdalom öntött el. Sikerült felállnom, folytatni, befejezni a gyakorlatot. De a gyakorlat végén leugrottunk a hajó helikopterálványáról a vízbe, és azt vettem észre, hogy a térdem nem működik. Az egész lábam nem működött. Amikor kijöttem a vízből és levetkőztem, Vili rám nézett és elsápadt. A térdemből ömlött a vér. A mentősök perceken belül ott voltak. A palota néhány héttel később bejelentette, hogy a hadseregbe való bevonulásomat elhalasztják határozatlan időre. Az újságírók tudni akarták a halasztásokát. A palota kommunikációs csapata nyilatkozatot tett, Harry Herceg rögbizés közben megsérült, a térde sérült meg. Az újságokat olvasva, jegelt és felhúzott lábbal, hátra vetettem a fejem és nevettem. Nem tudtam megállni, hogy ne élvezzem ki az önfelett egy apróska részecskéjét, ahogy az újságok most az egyszer akaratlanul is hazugságot közöltek rólam. Hamarosan azonban megbosszulták magukat. Elkezdték terjeszteni azt, hogy féltem bevonulni a hadseregbe, hogy lógok, és egy hamis tércsérüléssel próbálom húzni az időt. Azt írták, hogy gyáva vagyok.